Підібгавши ноги. Було дуже незручно, зате безпечно. Хвилі розбивалися об передню частину Єретика. Ми чули, як вони з гуркотом перекочувалися над нашими головами. Єретик, наче спрут, чіплявся за хвилі. Тепер я переконався, що ніяка хвиля не перекине наш човен. Він мав чудову стійкість». Я навіть міг вести записи в судновому журналі, а всередині човна жодна річ не була зрушена за свого місця. Буря лютувала все дужче. Весь цей час ми сиділи мовчки, тільки зрідка перемовляючись між собою. Сидячи навпочівки під брезентом, ми з тривогою дивилися один на одного. Жовте світло лилося крізь тент у нашу схованку, «Жовтим був Джек, жовтим був і я, навіть повітря, і те здавалося жовтим». Отверто кажучи, не дуже приємно було відчувати своє безсилля перед розбурханими стихіями. Під час цього бездіяльного очікування нам лишалося тільки робити різні припущення. Ми намагалися з'ясувати, куди ж закине нас шторм. Джек почав робити наркуші паперу якісь складні обчислення, щоб визначити наше відхилення від курсу, і потім сказав, що нас може закинути на середину Валенсійської затоки. Я одразу ж скористався навігаційним довідником і прочитав, що це дуже небезпечне місце, бо там дмуть із страшної затоки Лева шквальні вітри. Нам треба було за всяку ціну обминути його. Та чого варта воля людей, які опинилися на такому поплавці? Ми поклалися на проведіння і вирішили використати тимчасовий перепочинок, щоб відновити свої пригаслі сили. Але наша уява гарячково працює і в темряві під тентом. Що відбувається там, на горі? У цій скаженій боротьбі моря і неба, де ми жалюгідна тріска серед розбурханих хвиль, ми лічили години, чекаючи, коли ж нарешті скінчиться ніч, і ми знову станемо людьми, а не речами, відданими на милість стихіям. Після останнього дня травня, що минув без особливих пригод, але віддали в нас одмити подорожі. Перше червня зустріло нас неспокійним морем і туманом, який, здавалося, можна було різати ножем. Ми не бачили навіть протилежного кінця Єретика. Пізніше, крізь туман, ми розгляділи великий трансатлантичний пароплав, що швидко пройшов метрів за сто від нас, тримаючи курс на Барселону. Знову знявся вітер з Вест-Норд-Весту, який міг викинути нас на Іспанський берег. Ми були такі слабі, що довелося тричі зміняти один одного, поки витягли у човен 25 метрів снасті, що все одно даремно тиліпалося за кормою. Джек у півдні спробував визначити наше місце перебування за сонцем, бліде проміння якого... Ледве пробивалося крізь хмари, що низько пливли над морем. На жаль, йому не пощастило цього зробити. Тоді він спробував обчислити величину відхилення від курсу. Джек схилявся до думки, що нас несло у Валенсійську затоку, до групи острівців Колумбретес, розташованих у бабіч виходу з порту Валенсія. Отже, попереду нас чекали дві пастки. Важливим і стомливим був для нас цей довгий день, бо ми провели його в цілковитій бездіяльності. Та ось дивний і далекий шум привернув нашу увагу. В морі коїлося щось незвичайне. Ми піднялися з нашої схованки, готові зустріти будь-яку несподіванку, Я аж остовпіли від здивування. Метрів за сто від лівого борту Єритика виникла якась сніжно-біла маса, схожа на величезну фантастичну істоту, що наче з'явилася з глибини століть. Небачене страховисько не поспішаючи наближалось до нас, і я, про всяк випадок, зарядив свою рушницю для підводного полювання. Лише тепер я з подивом упізнав у цій величезній, завдовжки близько тридцяти метрів, тварині кита-альбіноса, рідкісного, особливо для Середземного моря, представника білих китів. Насамперед треба було довести самому собі, а згодом і всім іншим, що я в цю хвилину був при здоровому глузді. Тоді я поклав непотрібну рушницю і схопив кіноапарат, щоб спокійно зняти чудесько, яке загрозливо наближалося до єретика. Важко дихаючи від хвилювання, ми чекали, що ж буде далі. Червоні очі ці істоти гіпнотизували мене, а Джек з жахом стежив за кожним рухом величезного хвоста, що міг жартома одним ударом знищити і нас, і хистке суденце. Я пригадав нашу останню мирну зустріч із стадом китів, і все-таки наближення цієї самотньої величезної тварини непокоїло мене. Кит підплив до нас і раптом пірнув під човен. Потім він доброзичливо почав кружляти навколо, наче хотів, щоб ми помилувалися його сніжно-білою шкурою. Через деякий час... Кит повернувся і, не поспішаючи, зник у густому тумані. Ми ще не отямилися від цієї тривоги і сперечалися з приводу появи фантастичної тварини, як знову довелося насторожитись. Може, білий кит знаменує появу ще якихось казкових фантастичних істот, здатних затьмарити наш розум? На минулої години після зникнення гігантського кита, як серед туману, почулося виття сирени. Цей лиховісний сигнал небезпеки примусив нас з Джеком схопитися на ноги. Правду кажучи, мені давно вже здавалося, ніби з моря час від часу долинає якийсь шум. Але він був такий невиразний, далекий, що, не покладаючись на слух, я вирішив нічого не говорити про це товаришеві. Мені спало на думку, що десь близько земля. Але навіщо було гріти надію мого супутника, адже вона могла виявитися марною? Тепер сумнівів не могло бути. Шум дедалі дощав. Він уже заглушав наші голоси. Тільки люди могли подавати цей сигнал. Та хоч як ми прислухались визначити, звідки йшов цей незрозумілий шум, не змогли. Навкруги густа завіса. Мені здавалося, що звуки йдуть з південного заходу, а Джекові – з північного. Ми зовсім втратили орієнтацію і не знали, в якій тоці середземного моря знаходиться єретик. Розгорнули карту і намагаючись зберігати спокій, заходилися шукати найближчу до нас землю. Наші пальці зупинилися на одній і тій же точці, на невеличкому відлюдному острівці з групи Колумбретас, але він лежав у за добрих 10 миль на південь від того місця, де, як вважав Джек, ми перебували в цю хвилину. Зненацька нас охопило перечуття небезпеки, яке навально насувалось. Оглушливе ревіння мотора, що заглушало пронизливе виття сирени, почулося зовсім близько, і ми вирішили, що якийсь корабель суне прямо на наш човен. Це була неминуча катастрофа. Я мерщій схопив каструлю і почав щосили гамселити по ній гвинтом від преса, а Джек у цей час, як навіжений, вибивав кришкою по Від Відчай по десяти рив наші сили. Навколо нас оглушливо, несамовито гуркотіли мотори, вили сирени. Наближаючись ці звуки все дущили і нарешті злилися в нестерпне рвіння. І раптом усе затихло, запала мертва тиша. Ми з Джеком скам'яніли на мить, а потім з подвійною енергією заходилися видзвонювати і вистукувати. Тоді знову загуркотів мотор і знову долинув лиховісний сигнал біди. Я відчув, що коли так триватиме і далі, то я з божеволею. Нам здавалося, що ці кляті, десонуючі звуки, линуть з усіх боків. Я почав лічити хвилини. Минуло десять хвилин. Десять нестерпних хвилин, які здалися нам вічністю. Потім знову усе затихло. Зникло і наше хвилювання, хоча довго ще всередині у нас усе тремтіло. Враз, наче за помахом чарівної палички, Подих вітру розірвав завісу туману, і неосяжні пустинні простори моря відкрилися перед нами. Навкруги, кілометрів на тридцять, нічогісінько, сама тобі водяна пустеля. Ми остовпіли, бо були певні, що це не галюцинація. Але розум наш був у цю мить настільки пригнічений що ми не змогли логічно пояснити фантастичну подію, яку досі називаємо таємницею островів Колумбретас. За мовчазною згодою вирішили забути цей кошмар, щоб він не мучив нас ночами. Необхідно було негайно поновити свої сили. Вже потім, згадуючи той моторошний день, ми прийшли до думки, що причиною нашого страху був – Підводний човен, який сплив на поверхню, щоб набрати свіжого повітря. Але ж підводні човни не мають сигнальних сирен. Отже, таємниця лишається нерозгаданою. Всі потерпілі на морі однакові. Всі вони відчувають на собі вплив таємничих чар моря. Навколо човна знову почали гратися кити. Мабуть, нас чекала найнеспокійніша за всю нашу подорож ніч. Весь час налітав рвучкий вітер. Як завжди, хвилі з гуркотом падали на ніс єретика, але крізь ці монотонні оглушливі звуки ясно було чути сопіння і зітхання гігантських тварин, що оточили нас з усіх боків. Кити, заспокоєні нічною темрявою і нашою нерухомістю, Підпливали зовсім близько до човна, і, мушу сказати, я не відчував до них великої довіри. Інколи я боявся, що цікаві тварини, забувши про свої розміри, швидко виринуть, і тоді прощавайте наш надувний човен і ті, що сидять у ньому. Багато різних риб і дельфінів припливли на світло нашого ліхтаря і бавилися в його промінні. Раптом... Позаду човна вирнули з глибини два зелені вогники, схожі на котячі очі, освітлені вночі автомобільними фарами. Це був невеличкий скат, якого привабило незвичайне світло. Хоч як я хитрував, усе ж не зміг влучити в нього гарпуном. Може, це навіть і краще, бо м'ясо його містить стільки солі, скільки й морська вода. Їсти ж його без прісної води, значить ризикувати власними нирками. Цієї ж ночі я зробив необережний рух, і одне з весел упало в море. Це справжнє лихо. У нас було тільки двоє весел, а грибти одним неможливо. Довго ми шукали його серед хвиль, присвічуючи кишеньковим ліхтариком, але зрозуміла річ даремно. Тепер ми могли пристати до берега тільки в тому разі, коли дутиме сприятливий вітер. Наступного дня, 2 червня, випогодилось, але дув, тепер уже з південного заходу сильний вітер. Коли б тільки ми мали змогу уповільнити наш дрейф до небезпечної затоки лева, Джек вирахував, що ми за день відхиляємось од курсу приблизно. «На п'ятдесят миль. Ось уже п'ять днів, як ми нічого не їли, і голод усе дужче дошколяв нам. Тепер він уже проявлявся по-новому. Шлунок нас більше не мучив, але натомість нас обох охопила непереборна сонливість. Нам хотілося, наче бабакам, тільки спати і спати. Як завжди як коняву. Коли десь близько дев'ятої години ранку Джек, що керував човном, раптом закричав «Галине! Галине! Риба!». Я одразу ж схопився і встиг побачити у виру за кормою морського окуня, що спокій пірнав між кінцями бортових поплавців. Це була велика рибина кілограмів на три чи чотири. Вона пливла біля самісінького стерна, мало не торкаючись його носом, а інколи ще й мала нахабство чухати об нього свою спину, мов осел об стіну. Ну, зараз головне не промахнутися. Моя рушниця для підводного полювання заряджена. Я стаю в зручне положення і старанно прицілююся. Вістря гарпуна торкається води, і зацікавлена рибина підпливає ближче, мабуть, хоче роздивитися, що воно за штука. Фатальна цікавість. Я натискаю на гаршетку, і гарпун на п'ятнадцять сантиметрів встромлюється в голову окуня. Хижака вбито повал, Вода навколо нього одразу червоніє. Насамперед ми втягуємо свою здобуч у човен і деякий час остовпіло стоїмо перед нею, пожираючи її очима. Спочатку треба напитися. Я вирішую зробити на цій крупній рибині надрізи, досить схожі на ті, які роблять на сосні для збирання живиці, яка насолода пити нарешті не солону, а прісну рідину. Правда, наші шлунки важко переносять такий незвичайний режим – Сира риба і піст, піст і сира риба, та це не біда. Адже ми маємо що їсти протягом двох днів. На душі стає веселіше, хоч бурій кидає нас отчайдушно на хвилях, але в човні тепло, і до того ж у нас є харчі. Минуло три жахливі дні ми провели їх у повній бездіяльності. Ніде було рук прикласти, і ми хоч не хоч вели споглядальне життя, а потім запаси наші скінчилися. Тим часом Єретик не тільки не наблизився до островів Колумбретес, а навпаки з кожним днем віддалявся від них. На ранок четвертого дня нас знову чекав голодний піст. Вже на що ми були бадьорі, проте перспектива ця тяжко пригнічувала нас. Ми розуміли, такого режиму довго не витримаєш. Середземне море погано забезпечувало нас їжею. Повз нас часто пропливало багато різних суден, їх двигуни загрозливо гуркотіли. Проте жодне з суден не бачило нас, а може бачило та не цікавилося. Правда, ми їм не сигналізували, але що було б, якби ми і справді звернулися по допомогу? Доведеться для перевірки зробити експеримент. Нарешті, ранком, 5 червня, на одинадцятий день експедиції, море заспокоїлося. Незважаючи на втому і голод, ми були сповнені віри і рішучості все перебороти і продовжувати плавання. Де ми зараз перебуваємо? Це питання дуже непокоїло нас. У півдні Джек, нарешті вперше за шість днів плавання, визначив наші координати. Ми перебуваємо на 150 миль на норт-норд-вест від Минорки. Під час бурі Єретик зробив чималий гак. Мабуть, доведеться пливти знову курсом, за яким йшли кілька днів тому. Але середземне море – море контрастів. Нещодавно дув шалений вітер, тепер раптом настав мертвий штиль. Поверхня моря – наче дзеркало. Інколи з води то тут, то там вистрибують чорні тіла і падають, залишаючи на поверхні концентричні кола. Це тунці і дельфіни. Величезний склад продовольства був перед нами. Треба за всяку ціну добути щось їстівне. Коли я тепер пригадую, що зробив того пам'ятного ранку, то не можу стримати посмішки. Я вирішив загарпунити тунця. Треба, мабуть, помирати з голоду, щоб піти на таку витівку. Загарпунити тунця – справа нескладна». А от витягти його з води в човен – це вже трюкацька штука, яка могла б розвеселити першого ліпшого підводного мисливця. Я надіваю окуляри, прилаштовую дихальну трубку і спускаюсь у воду, а Джек подає мені рушницю для підводного полювання. Швидко підпливаю до зграї тунців. Бац! Мій гарпун вилітає і, здригаючись, впинається в масивну тушу. Та я сам ледве не потрапив рибі на гачок, бо тунець узяв мене на буксир і потяг за собою. На щастя, шнур, хоч він і нейлоновий, не витримує. Слава Богу! За допомогою Джека я насилу в лісу човен, втративши і гарпун, і всі свої ілюзії. Мені лишалося тільки подякувати долі за те, що зі мною був Джек. Якби не він... Я б ні за що не піднявся на єретик. Четверте, п'яте, шосте червня. Ми пустимося. Минають одноманітні дні, які дедалі більше виснажують нас. Ми п'ємо тільки морську воду і їмо планктон, який уже добре таки остохить нам. Кожен рух тіла викликає нестерпний біль і вимагає нелюдських зусиль. Піст перетворився на справжній хронічний голод. Наш організм почав витрачати власні білки, а це вже саморуйнування. Ми ні про що більше не думали. Три чверті доби перебували в сонному заціпенінні або спали. Вітер дув рідко, але, на щастя, він потроху наближав нас до берега. В п'ятницю, 6 червня, ввечері, ми вирішили, що настав слушний момент випробувати свою сигналізацію. Спробуємо зупинити пароплави, побачимо, які шанси бути поміченими при справжній катастрофі. Якщо нам пощастить, ми зможемо послати звістку своїм близьким. Вони, мабуть, уже вмирають від хвилювання. До того ж ми боялися, що кожного дня могли початися небажані для нас розшуки, які перервали б нашу дослідну подорож. Тепер, коли ми вже випробували і себе, і своє спорядження, нам хотілося швидше дістатися до Танжера або Гібралтара і вже звідти вийти в Атлантичний океан. Джек хотів, щоб ми зробили це до початку вересня, на його думку – Тайфуни поблизу Антільських островів починаються саме тепер. Насправді ж у вересні вони закінчуються, і з листопада аж до березня ніхто їх не бачив. Чому він припустився цієї помилки, я й досі не розумію. Отже, ми вирішили цього ж вечора спробувати зупинити пароплав і, хай нам буде гірше, попросити трохи харчіва. Досі ми переборювали в собі спокусу і не відкривали запечатаного запасу концентратів. Такі продукти важко дістати, і ми берегли їх на той випадок, коли би вирушили у плавання в Атлантичний океан. Зрештою, подорож, під час якої ми харчувалися без своїми запасами, нічого нам не давала. Ми повинні були використати їх лише тоді, коли не мали б більше сил чинити опір голоду і нестаткам, а зараз ми почували себе не так уже й погано, тому навіть і думки не мали відкрити непорушний запас. Я підкреслюю наш експеримент втратив би тоді весь смисл. Вісімнадцята година праворуч від борту Єретика пливе корабель. Ми починаємо сигналити, приготувавши все заздалегідь. Джек випускає дві ракети, і вони вибухають угорі. Ніякого ефекту. Корабель спокійно собі пливе. Я хапаю геліограф, прилад, що спрямовує сонячний промінь в око спостерігача за принципом дзеркалець, якими діти бавляться, пускаючи зайчиків на перехожих. Намагаюся привернути увагу корабля, посилаючи проміння з паузами, наче за азбукою морзе. «Сос! Сос! Корабель не міняє курсу. Невже нас не помічають? В ту мить це здавалося мені просто неможливим. Тепер я переконаний, що тоді на палубі справді ніхто з пасажирів не помітив нас, інакше про це негайно повідомили б капітана. Тільки-но корабель зник за обрієм тиша знову запанувала на морі». Та якщо людям було байдуже до нас, то морські мешканці не переставали цікавитись єретиком. Увечері того дня ми побачили дивне і неповторне видовище. В той час, коли заходило сонце, на поверхні моря засвітилися тисячі маленьких сонечок. Придивившись уважніше до цього сяючого дзеркала, я згодом виявив, що це спливли на поверхню сотні й сотні... Морських черепах, які тісно притулялися одна до одної своїми панцирами і нагадували величезний плід. Час від часу з цієї маси тіл підводилася голова, і маленькі злі очиці насторожено дивилися на нас. Тільки-но ну, я приготувався кинути гарпун і трохи наблизився до черепах, як ося маса швидко рушила від човна, Виблискуючи, наче металевий щит, незабаром настала темна ніч байдуже і до спокою, і до бурі, субота сьома червня, світає, вдень певно, буде спека, тільки барометр лишається песимістом. Він весь час падає. Джек спить. Я тихенько кличу його. «Джек, за дві милі корабель!» Знову подаємо сигнали потерпілих від корабельної аварії. Джек стріляє ракетами раз, у друге, втретє. Незважаючи на яскраві спалихи в ранішній млі, корабель спокійно пливе далі. Геліографа використати не можна, ще дуже рано. Що ж робити? Невже і цей корабель не помітить нас? Невже потерпілий мусить позбутися всякої надії на те, що його помітять? Останній шанс. Ми пускаємо в море димову шашку, яка горить з оранжевим димом, добре помітним і в сутінках Одразу ж нас закриває хмара диму. Настає хвилююче очікування. Як поволі минає час, коли просто помираєш від чекання. Хмара диму тане, і ми пересвічуємося, що величезна маса пливе просто на єретик. На превеликий наш подив корабель не збавляє швидкості. Це Сідді Ферук. Капітан гукає нам з свого містка. «Вам щось потрібно?» Оце вже справді дивно. Ніби ми могли спеціально зупинити корабель, щоб відповісти, нічого нам не треба. Скажіть наші координати і пришліть щонебудь з продуктів, просимо ми. Корабель робить велике коло і зупиняється за пів кілометра від нас. Зібравши всі свої сили, я грибу одним веслом і підпливаю до корабля». Пасажири заводять з нами дружню розмову, а помічник капітана наказує дати нам трохи харчів і води. Та в цей момент з'являється капітан, більше схожий на фельдфебеля. «Годі вам розбазікувати! Рушаємо! У нас немає часу на різні там експерименти!» – кричить він. Ну і джентльмен! Насупившись, Джек мовчки дивиться на корабель. Ось уже п'ять днів він не курив і сподівався одержати хоч одну сигарету, але зараз не хоче просити. Помічник поспішає дати команду. Наша розмова скінчилась. Ніхто навіть не запропонував нам піднятися на борт. Сідді Ферук зникає вдалині разом зі своїм люб'язним капітаном. Ми не сподівалися, що ця зустріч коштуватиме нам дорого, що нам потім довго дорікатимуть за ту сміховинну допомогу. Але ті, хто ганьбив нас, забули, що десять днів із чотирнадцяти ми пропливли без їжі та води, а останні чотири дні їли тільки морського окуня і пили риб'ячий сік. Хіба ми знали, що нас вважатимуть за дури світів через те, що ми звернулися по допомогу тоді, коли наше становище було таке же, як становище нещасних з фрегата «Медуза». Вони забули, що ми протрималися 14 днів, а більшість потерпілих з «Медузи», хоч вони і мали воду та вино, загинули вже на 12-й день. З 7 до 21 червня «Сіді Ферук швидко віддаляється. Бажаю вам, капітане, щоб ви ніколи не брали участі в таких експериментах, як наш. Ми не знали, що ваш корабель повіз із собою вантаж насмішок, пліток і образ, яких ми мали зазнати найближчим часом. Джек усе лає французького капітана за неввічливе поводження. Я цілком поділяю його обурення». «Та все ж добре, що наші близькі одержать про нас звістку, і що ми перемогли з покусу піднятися на борт корабля». Експеримент триває. Ми радіємо, що можемо тепер удосталь напитися прісної води і відкриваємо мішок з продуктами. В ньому морські сухарі, чотири бляшанки м'ясних консервів і одна бляшанка згущеного молока». Барометр нам не збрехав. Хоч і світить яскраво сонце, але вітер знову дущає. Тільки цього разу він дме вже в потрібному нам напрямі. На зюйт вест Наближаємося до Минорки. Ось уже бачимо нашу давню знайому. О 12 годині дня в неділю 8 червня на горизонті з'являється вершина... «Торо! Тепер її видно краще, ніж вісім днів тому. Чи же зможемо ми цього разу подолати прибій і пристати до берега? Беларський архіпелаг складається з шести островів. Найбільші з них – Менорка, Мальорка та Івіса. Менорка, до якої ми наближаємося, лежить трохи на схід від інших – на південному березі її розташована столиця Маон, уславлена завдяки бою, яким біля цього міста керував герцог Рішельє. Ми можемо пристати лише в двох місцях – на сході, біля Маона і на заході, в маленькому порту С'юдаделла. Скелі, що оточують узбережжя з півночі, не дають змоги пристати до острова. Вони були свідками багатьох корабельних аварій і, зокрема, загибелі генерала Шанзі у 1910 році. Отже, нам треба їх обминути. Спочатку ми прямуємо до північно-східних берегів острова, сподіваючись дістатися до Маона вночі, але вітер звів нанівець наші плани і відкинув нас на захід. Наступного ранку виявилося, що ми перебуваємо на відстані кількох кабельтових од північної частини острова. ж і квітучі затоки, що одразу уявляються при самій згадці про Балеарські острови. Пляжі розташовані тільки на південному узбережжі. Протягом трьох днів, що тягнуться для нас нескінченно довго, ми пливемо вздовж берегів, не маючи змоги пристати до них – Хоч це зовсім близько. Я старанно знімаю берег на кіноплівку. Вона буде нашим свідком, якщо раптовий вітер знов однесе нас у море. У понеділок ми починаємо потроху наближатися до північно-західної точки острова. Берег так близько, що я бачу навіть дикого кроля, який біжить пагорком. Муки голоду минули. Я щодня займався підводним полюванням. Боже мій, які це чудові місця для мисливців і рибалок. Протягом усього нашого плавання вздовж узбережжя і під час перебування на острові я майже щодня полював по годині з рушницею і щоразу добував не менше як шість кілограмів риби. А проте ми поспішаємо дістатися до порту. Хочеться якнайшвидше закінчити перший етап подорожі. І переправитися в Малагу або в Танжер, словом, кудись ближче до Гібралтара. Тоді ми зможемо вирушити в плавання через Атлантичний океан. У вівторок, 10 червня, під час заходу сонця, ми пливли за кілька десятків метрів від північно-західних берегів Менорки. Легенький вітрець поволі наближав нас до берега. Але потім він залишив нас, і саме тоді, коли нам треба було огинати, мис з Минорку. Як назло жодної бухти чи затоки, де можна було б кинути якір. А вітер з берега, як на біду, знову гнав нас у відкрите море. Минорко, земле обітована. невже ми втратимо і тебе? Невже нам доведеться знову кружляти у Валенсійській затоці – наче в дантовому пеклі. Ми докладали всіх зусиль, щоб затримати, уповільнити дрейф на північ за допомогою нашого підводного парашута. На жаль, течія несла наш човен на північ. Прокинувшись у середу, 11 червня, на 18-й день подорожі, ми з вічаєм побачили, що принаймні 15 миль пролягло між нами – і давно очікуваним берегом. Та надія знову повернулась до нас. Здійнявся легкий бриз з моря, і ми знову поволі почали наближатися до західного узбережжя – мису Менорки. Ми знали досить обігнути цей мис і пройти з милю на південь, щоб потрапити в маленький порт С'юдаделла, який здається нам рятівним пристановищем. О десятій годині ранку ми, о радість, помічаємо нарешті з десяток рибальських човнів. Метрів за двадцять від берега до нас наблизився один з човнів, узяв на буксир, і через десять хвилин, усе ще не вірячи собі, ми вже входили в чудовий маленький порт, який одразу ж нас зачарував. Однак принади і спокуси землі були небезпечні для мого товариша, незважаючи на всю його мужність, стійкість і витримку, проявлені під час плавання. Наше прибуття зацікавило багатьох мешканців міста. В порту зібрався цілий натовп. Попереду стояв уже літній іспанський офіцер з розумними очима. Кинувши погляд на наш прапор, він звернувся до мене. Я ледве стояв на ногах, і мене підтримували два люб'язні чоловіки, Зав'язалася коротка розмова. «Ви француз?» «Так». «Звідки ви прибули?» «З Франції». «На оцьому?» – спитав іспанець, вказуючи очима на єретик. «Так». «З якого порту?» «Монте-Карло». «Шановний добродію, щоб повірити цьому...» Я простяг йому вирізане з газети повідомлення, де йшла мова про наше майбутнє відплиття. Пробігши його очима, старий іспанський офіцер відступив на крок перед прапором, вистрончився і голосно сказав, «Тоді, панове, хай живе Франція!» Схвильований, я попросив його засвідчити цілість наших аварійних запасів». Який контраст з попередніми двома добами. Спочатку якнайшвидше надіслали телеграми рідним, потім велика склянка холодного пива, що здається нам нектаром. Ми були під впливом чар цієї казкової країни. Провідники скоро подружилися з нами, показали нам багатство і визначні місця цього затишного маленького міста. «Спасибі тобі, Гільєрмо, за те, що ти повів мене в житла, де зберігалися старовинні речі, які нагадували про давнє минуле завойовницькі війни, що їх вели маври, французи, англійці, іспанці, де я побачив меблі часів королеви Анни, іспанську зброю і фламандські рукописи. Спасибі тобі, що ти сказав мені якось, «Цей дім твій». Адже ці слова багато важаться для людини твоєї нації. Спасибі тобі, Августіне. Ти частував мене національними стравами, Менорки, і, зокрема, славнозвісною собразадою, про яку я і досі зберіг пекучі спогади. Спасибі вам, Фернандо і Гарсія. Ви показали мені затишні бухти, де шастали морські окуні й безліч інших риб, що породили надію навіть в мене невдахи рибалки. Я задовольним на цьому острові ще одну свою пристрасть – любов до музики. Наступної неділі Єльєрмо познайомив мене з місцевим композитором. Удома в нього я зустрівся з прекрасним піаністом Мальорки, Доном Мас-Порселем, учнем Альфредо Курто. І знову Бах, Фалла, Шуман та Дебюссі заполонили мою душу. Як важко буде залишати гостинне місто. А проте в понеділок, під аплодисменти багатьох присутніх, ми з допомогою моряків виходимо з прекрасного порту. Рибальський човен відбуксирував нас до Альпудії за п'ять миль від берега Минорки. Те, до чого ми повинні були звикнути, сталося вдруге. Через десять хвилин буксирний кінець відчепили, і ми знову залишилися самі. Цього разу маршрут був короткий. Ми хотіли доплисти до Мальорки, а до неї було сорок миль. Ми могли бути там на світанку наступного дня». Але це при тій умові, якщо вітер і течія не відкинуть нас до північного берега. А уникнути цього складна проблема, бо наші кілі були погано закріплені і майже не діяли. До того ж вітер дув з південного заходу. Проте все нібито йшло добре. І ранком 7 червня ми пливли посередині фарватеру. На зустріч йшло чимало рибальських човнів. Рибалки дружньо вітали нас. На суходолі ми були недовго і тому одразу війшли в ритм нашого звичайного життя на єретику. Правда, ми взяли з собою трохи харчів, вважаючи, що продовжувати дослід між двома острівцями недоцільно. Непорушний запас уже бережемо для плавання в Атлантичному океані. Нарешті Десь близько шістнадцятої години дорогий нам острів Минорка, що ледве підносився над обрієм, розтанув на сході, і в проміні надвечірнього сонця урочиста випливла гордовита мальорка. Раптом Джек, що саме в цей час сидів за стерном, з властивим йому спокоєм повідомив Ален, нас дуже відносить на північ. Вітер зараз дме прямо з півдня. Це мені не подобається, бо південний і північний вітри викликають жахливі бурі. Але спробуємо добратися до порту. Проте стрімкі скелі-мальорки вже промайнули перед нами. Вітер підхопив нас і знову поніс у Валенсійську затоку. Єдине, що ми можемо зробити – кинути плавучий якір. Справді, це море хоч кого до розпочу доведе. І коли ми вже потрапимо в зону постійних вітрів, я твердо вирішую ніколи не плавати у Середземному морі, не взявши з собою про всяк випадок підвісного мотора. Виходить, попереду ще одна ніч пасивного чекання. А що принесе завтрашній день? Нам уже починає набридати знавісніле Середземне море. 18 червня на світанку вітер ущух. Ми боязко оглядаємося до укола і з розпачем переконуємося, що дрейфуємо приблизно на тому самому місці, де опинилися у вівторок 10 червня на цю ж годину. Може, настільки віднесло трохи далі в море, миль за 20 на північний схід від Минорки». Знову доведеться повторювати те ж саме, обійти мис і ще раз перепливти протоку. Як налихо, північний вітер дущає. У відкритому морі далеко від берегів ми нічого не боялися, але тут, серед скелі рифів, нам загрожувала смертельна небезпека. Тепер лишалося тільки одне. Спробувати повернутися до Сьюдаделли і почекати, доки випогодиться. Треба поспішати, бо вітер з кожною хвилиною дужче. Дуже швидко, приблизно за чотири години, роблячи в середньому п'ять вузлів за годину, ми наблизилися до землі. Та в цей час на морі знялися такі хвилі, що годі було й думати обійти згубний мис». Ми вже вирішили повернути на схід, щоб увійти в якусь більш-менш спокійну бухту, але в цей час підійшов рибальський баркас і взяв нас на буксир. Та цього разу пливти набагато важче. З кожним ударом хвилі буксирний канат то провисає, то рвучко натягується і аж дзвенить, наче струна. Все йде добре, поки єретик ріже хвилі носом. А що буде, коли ми повернемось боком до хвиль? Не приховує свого занепокоєння Джек. І ніби у відповідь на його слова човен злітає на гребінь, буксирний канат натягується, потім хвиля спадає, і єретик перевертається. Ми опиняємось в воді. На щастя, буксирний човен швидко підпливає до нас, і ми видираємося на борт. І одразу же, ще до поясу в воді, я кричу, «Джек, то як? Експеримент наш триває?» Він відповідає з властивим йому британським спокоєм. А хто ж сумнівається в цьому? «Молод чага Джек!» Я ж казав, що на морі він чудовий. І чого було нам заходити в порт? Яритик зараз, мов черепаха, перевернута на спину. Потроху починають спливати різні предмети, які були під тентом. Прибій і гострі скелі, що загрожують рибальському човну, але іспанські рибалки, нехтуючи небезпекою, кружляють навколо місця корабельної аварії. Побачивши щось у воді, я пірнаю, намагаючись врятувати якнайбільше речей. Насамперед вітрило. Потім водонепроникні мішки, слава Богу, найцікавіші кіноплівки врятовано, кілька касет з фотоплівкою, весла, спальні мішки. На жаль, фотоапарати, кінокамера, компас і біноклі загинули. Щогла виявилася поламаною, а тент – порваним. Похнюплені входимо в порт Сьюдаделла, тягнучи за собою єретик. І як же це трапилося? Нас занадто швидко буксирували, причому при піднятому вітрилі, чого не можна було робити в наших умовах. Раптовий порив вітру, удар, і ми перевернулися. Звідси мораль? Ніколи, навіть при сприятливому вітрі, не дрейфувати без плавучого якоря, щоб мати можливість ставати до хвиль тільки носовою частиною. А все-таки ми врятувалися, човен не пошкоджено, наша воля непохитна, а це головне. Битва за спорядження Танжер. Тільки но ми прибули в порт. Я одразу ж телефонував Жанну Фере, щоб він вислав необхідне спорядження замість того, яке потонуло в морі. Незабаром надійшла не відповідь Жан Фере, виїздить у пальму. Нам лишалося одне спокійно чекати представника мешканців суходолу. Рано вранці, в четвер, я пішов до моря, щоб досхочу пополювати під водою. Разом з Фернандо, чемпіоном менорки з підводного полювання, ми спокійно ловили рибу, коли прибіг, засапавшись, хлопчик і повідомив, що нас чекають якісь два французи. «Це Жан», – подумав я. Сів на велосипед і, незважаючи на палюче сонце, що дух умчав, щоб швидше дістатися до порту. Прибувши на місце, я побачив – Двох невідомих, які, заволодівши судновим журналом Джека, безсоромно переписували його. Здивований цим, я все ж прийняв своїх співвітчизників і пояснив мету нашої подорожі. Вони вже знали все, бо встигли розпитати коменданта порту і ознайомитися з нашими дорожніми нотатками. Весь ранок вони набридали мені розпитуванням. Нас запросили до друзів на сніданок. Ці двоє теж ув'язалися за нами і нахабно фотографували нас там. Після цього задоволені репортери вилетіли в пальму. З мене було досить. Ми вирішили, що більше і пальцем не поворухнемо для таких нахаб. Наступного ранку, в п'ятницю, комедія повторюється. Приїжджають ще два французи. Чекають нас. Ми одразу же зникаємо, щоб не зустрічатися з ними. А через годину в Делі з'явилися засапані й розлючені Жан Фере і Санчес, французький консул у Маоні, переконані, що середземноморське сонце висушило наш мозок і в нас є всі підстави потрапити в дім для божевільних. Новини були неприємні. Наш благодійник відмовляв нам у допомозі. В чому справа? Чому раптом така немилість? Виявилося, що майже всі газети, які вважали наш експеримент несерйозним, оголосили після зустрічі з Сіді Ферук, що експедиція бомбара провалилася. Треба було поговорити одверто і все з'ясувати. Я вирішив залишити Джека на Минорці, і виїхати через Мальорку в Париж. На Мальорці нам у всьому допоміг французький консул, і в понеділок, 23 червня, ми вирушили до Парижа. Про цю поїздку автомобілем я докладно не розповідатиму. Це був чи не найнебезпечніший етап експедиції. Скажу тільки, що о 8 годині ранку ми приїхали у Валенцію. О 12 годині 30 хвилин – у Мадрид о 19 годині у Сан-Себастьян, а о 6 годині ранку були вже в Пуачії. Теж непоганий рекорд. У Парижі нас чекала боротьба. Щоб знову вирушити в плавання, треба було дістати все необхідне для ремонту і оснащення Єртика. Але наші наміри, мабуть, уже ніхто не вважав серйозними, як на гріх. Скрізь готувалися до найрізноманітніших експедицій, серед яких було немало зовсім фантастичних, наприклад, перехід на каноє за маршрутом «Кентукі», «Сан-Себастьян», «Дублін» або перехід через Падекале на моторолері. Нас висміювали так само, як і цих божевільних. А конструктори, хоч і не зовсім ще втратили віру в нас, все ж вагалися, чи слід нам допомагати. Наш меценат, переконаний спеціалістами, які святкували перемогу, відмовився фінансувати нас, мотивуючи це тим, що він, мовляв, не хоче сприяти нашому самогубству. Він не розумів, що таким чином сам катастрофічно зменшує наші шанси на успіх експедиції, яка стає від цього значно небезпечнішою. Але що ж трапилося? Чому тепер усі старалися перешкодити наші подорожі? Поступово я почав догадуватись, чому так різко змінилося ставлення до нашої експедиції. Дехто сподівався, що вже в перші дні подорожі нас викине на італійське узбережжя. Коли ж у нас з'явилися певні шанси на успіх, то це викликало у декого роздратування – Особливо у власників підприємства, на яких виготовляють рятувальне спорядження. Але ж я і не старався довести, що рятувальне спорядження нікому не потрібне. Я тільки хотів дати надію на порятунок тим, хто під час корабельної аварії не матиме цього спорядження або матиме його в недостатній кількості. В гру вступили інтереси які були мені зовсім чужі. Згодом у Танжері мої підозри підтвердилися. Всі ці махінації стали помітні ще більше. Експедиція наша висіла на волосинці. Після одичай душної боротьби мені пощастило дістати матеріали для ремонту човна. Знесилений, я повернувся 29 червня в Пальму, Джек і Єретик мали туди прибути на пароплаві С'юдаделла. Звідти ми вирішили пропливти якнайдалі в напрямку протоки. В разі якоїсь непередбаченої зупинки ми могли б дістатися до Танжера на пароплаві. Хай думають, що хочуть, але зірвати нашу Атлантичну експедицію не вдасться. Я тільки боявся, щоб у мене всілякими неправдами не удібрали навігаційного посвідчення. Бо тоді прощає наша подорож. І ніхто ж не скаже, йому не дали закінчити експеримент. А казатимуть, от бачите, він не зміг успішно довести до кінця свій дослід, бо вся його теорія необґрунтована і нежиттєва. Може, саме через це... Я вирішив йти вперед до кінця, незважаючи ні на що. Після восьми днів наполегливої боротьби проти косності і всіляких підступів необхідне спорядження щогла, два кілі, компас і кілька книжок прибуло літаком. Один Всевишній знає, скільки лихами натерпілися на митниці з цим нещасним спорядженням. Без допомоги французького консула справа, напевно, і досі не була б зрушена з місця. Та ось, нарешті, все доставили в яхт-клуб, який гостинно розчинив перед нами свої двері. Вранці в неділю все було готове, але Джек вирішив відпливати пізно вночі, щоб вітер, який подме за суші, допоміг нам вийти із затоки. Ми хотіли вийти з борту без будь-чиєї допомоги. Спробуємо досягти берегів Африки або Іспанії. Тепер ми відпливали далеко не так урочисто, ніж першого разу. Нас супроводив лише маленький човен яхт-клубу. Джек і я, не поспішаючи, гребли. Подув східний вітер. «Прощай, Минорко, ми знову йдемо в море». Цього разу наша подорож здавалася прогулянкою. В понеділок ранком ще поблизу берега я піймав кілька чудових риб. Отже, харчами ми були забезпечені. Який прекрасний день стояв тоді. Вітер був сприятливий. Джек твердив, що так ми зможемо досягти Аліканте на південно-східному узбережжі Іспанії. Звідти спробуємо пропливти вздовж берега якнайдалі до Малахи. На той випадок, коли б вітер ущух, ми заздалегідь вирішили при першій же нагоді прибути у Танжер першим ліпшим вантажним пароплавом. Найважливіше для нашої експедиції було вийти в Атлантичний океан через Геркулесові стовпи це чудо світу. Нестримно притягало нас до себе, тоді наш дослід був обмежений тісним закритим Середземним морем, по справжньому задовольнити всі наші прагнення міг тільки океан. Надвечір, у понеділок, Минорку уповив легкий серпанок туману. Ми намагалися відпливти якнайдалі на південь од Івіси вранці, у вівторок, з правого борту попереду. Побачили цей берег. Вітер весь час був сприятливий. Що ж до харчів, то підводне полювання давало нам здобич. Час від часу до нас припливали дельфіни. Надвечір у вівторок, десь о 16 годині, ми занепокоєно помітили, що, незважаючи на вітер, єретик не посувається вперед. Те, чи я заважала йому впливти на захід? Якщо вітер зміниться, нас відкине до мальорки. Ми вирішили підійти в притул до берега і посадити єретик на одну з піщаних кіз, яких було багато вздовж узбережжя. Завесла, дружно, раз-два, раз-два. До берега здавалося зовсім близько, але поки ми досягли його, вже надходила ніч. Сотні рифів оточували човен, і ми спочатку добре таки налякались. Нарешті, коли вже зовсім стемніло, ми знайшли для Єритика маленьку чарівну бухту з надзвичайно прозорою водою. Ніч стояла, тепла і зоряна. Яке це невимовне щастя спати на землі. Ми були приблизно за п'ятнадцять миль від центрального міста острова, Тим гірше для нас. Вирішили при можливості дістатися до нього.